Але думка про те, що перед нею рідна сестра, яку вона так чекала, не дозволила їй це зробити. Вона кілька разів глибоко вдихнула та видихнула, прислухалася, все стихло. «Уже хвилин десять, як не стріляють», – сказала Настя впалим голосом. «Здається, що так». Настя зателефонувала колезі сама, не дочекавшись від нього дзвінка – «За чутками то була розбірка між угрупованнями, пояснив чоловік. «Кажуть, що Мозговий вів бій із Дрьомовим. Може, й переплутав, хто з ким обстріляли будівлю військомату. Вже роз'їхалися в різні боки, і дітвора побігла збирати гільзи від патронів. Будівля розбита. «Старі будівлі не так уже легко розвалити», – сказав колега. «Я там не був». Але сусіди кажуть, що добряче тоді дісталося. У нас вікна цілі, ми віддивулись переляком, а біля сусіднього будинку розірвався снаряд, то повилітали шибки. А в сусіди якраз гостювала вагітна донька, то так злякалася, що почалися передчасні пологи, і щойно забрала швидка. «Добре, що з вами все гаразд», – сказала Настя і попрощалася. Вона дістала цигарку і нервово її запалила. «Ніно, ти стала жертвою не тільки сусідньої держави, а й ЗМІ. Таких зомбованих телебаченням Росії повно і тут. Але поступово ти прийдеш до тями, розберешся щодо чого. Твої погляди зміняться, і тобі буде соромно за ті слова, які ти щойно сказала». — Те саме я можу сказати про тебе, — у тон їй відповіла сестра. — Я зомбована, а ти ні. Вас так нашпигували суцільною брехнею українські канали, але колись ти зрозумієш, як глибоко помилялася. — Ми з тобою говоримо різними мовами, — сказала Настя Ніні, і кожна з нас не розуміє мову іншої. Тоді давай розмовляти всім зрозумілою мовою. Так, мене повинні сваритися. Я хочу прийняти душ і відпаритися у ванні. Ніна посміхнулась так, ніби не було неприємної розмови. Води гарячої в крані нема, тож тобі доведеться задовольнятися купанням у ванні, пояснила Настя. Зараз нагрію на газу кастрюлю води. Я сама тільки покажи, де що знаходиться. Настя провела сестру до кімнати свекрухи та доньки, показала, де чисті рушники та халати, а сама пішла випити пігулку, дико боліла голова. Стокгольмський синдром, лише так можна характеризувати стан сестри, подумала Настя. Хіба на нього хвора одна ніна? Схоже, велика частина населення Донбасу має такий самий синдром. Настя передивилася в інтернеті місцеві новини. В оперативних звітах правоохоронців знову повідомлялося про захоплення машин людьми в камуфляжному одязі, що вже перестало бути новинами. Добре, що Генник погодився нарешті поставити свого мікрика на автостоянку, що правда зараз відігнав авто в майстерню на ремонт. Ще одна новина привернула її увагу. У чергову частину Сіверодонецького відділу міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на кільцевій дорозі села Сиротини в бік Лисичанська в лісосмузі знайдено три тупи. Далі писали, що міліціонери справді знайшли три трупи чоловіків із слідами вогнепальних поранень голови та тулуба і пошкоджень м'яких тлянин обличчя. Наводилися особливі прикмети загиблих. Такі новини Настя зустрічала вже не вперше. Коли знаходили розстрільних людей у посадках, міліція заносила такі факти в єдиний реєстр, ополченці писали, що розстріляли торговців наркотиків, а патріоти викладали в соцмережах повідомлення про те, що під виглядом боротьби з наркоділками терористи розправляються з мешканцями, які мають проукраїнські погляди. Ніна вже скупалася і пішла відпочивати, а Генник іщен не повертався додому. Настя зателефонувала сину. Він сказав, що незабаром прийде, і що у нього все добре. Частина четверта. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова,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 «Навіщо Гена видав матері їхню таємницю?» «Ти розумієш, що ти наражаєш її на небезпеку», – вкотре повторив юнак. «Якщо нас спіймають, то лише нас звинуватять, а тепер я не міг збрехати», – виправдовувався Геннадій і вкотре вже повторив. Мати переглядала новини на місцевих сайтах, і, звичайно, повз її увагу не пройшло відео «Де ми з тобою». Вона відразу нас опізнала. Там ретельно затушовані обличчя, не невгамовувався Льоня, а голоси. Невже рідна мати не відрізнить голос сина від інших? Можна здогадатися із постави, із рухів людини. Ми знялися на фоні чистого озера і сказали, що працюємо ночами, а вдень ведемо звичайне життя. І це добре, бо там не наші нові райони, але свій куток гаража з балончиками фарби не можна було не впізнати. Хлопці, не сперечайтеся, озвалася Уля, яка до цього не втручалася в розмову. У всьому винна я. Напевно, була погана задумка зняти про вас відео і надіслати редактору на сайт. До чого тут ти? Льоня нарешті перестав маятником рухатись по кімнаті і присів на стілець. Мешканці міста повинні знати, що патріоти є, і вони не диванні, а справжні. Очевидний доказ – щоденні свіжі написи на будівлях, а зображення українських прапорів взагалі підтримують дух населення. Врешті-решт, не можемо ми дозволити все місто розмалювати написами «ЛНР», «Росія» і тому подібними. Люди мають знати, що Сєвєродонецьк – це Україна, і твоя, Уля, ідея викласти відео не така вже й погана. Маю надію, що після цього у нас з'являться послідовники, – усміхнувся Льоня. Ох, нарешті ти заспокоївся, – Геннадій з полегшенням видихнув. Заспокоївся? А в лише Льоні знову осяяла усмішка. На цей раз загадкова, братику. Не можна нам розмальовувати якусь частину міста двома кольорами і на тому спинитися. Потрібно розгортати нашу діяльність. Навпаки, сказала Оляна. Вона сиділа на дивані, охопивши коліна руками. Вам потрібно на деякий час залягти на дно. Вчора продавець фарби на ринку шепнув мені на вухо, що полченці вже цікавилися. «Чи хтось купує постійно синю та жовту фарбу?» «Ми ж два кольори одразу не купували», – зауважив Геннадій. «Не такий він і дурний, щоб не здогадатися», – сказала Уля. «Напевно, нас зараз троє у місті, хто за час окупації придбав балончики із цими кольорами. Ходимо по кілька разів на тиждень і по черзі купуємо то синю, то жовту фарбу». «Конспіратори!» усміхнулась вона. «Гадаєш, продавець нас може здати?» запитав Льоня. «Звідки мені знати?» стинула плечима дівчина. Його попередили. Попросили сповістити, якщо знову з'являться покупці балончиків. Потрібно врахувати, що кожен дорожить своїм життям, то навіщо чоловікові зайвий клопіт? І вам також треба зробити перерву, бо вже розворушили осине гніздо». Я також думав, що кілька днів треба залягти на дно промовлення. І ось що придумав. З фарбою робимо перерву, і це не обговорюється. Потрібно замовити наліпки з написом «Слава Україні». По-перше, їх швидше наклеївати, ніж малювати на стінах прапори фарбою. По-друге, не будемо спокушати долю купувати балончики. Ніхто одразу не підкопив ідею Льоні. Кожен обдумував його пропозицію. «Ідея непогана», – сказав згодом Геннадій. Але знову виникає проблема. «Де замовити наліпки? Коли майже все зачинено? Чи є надійна людина? Хтось може прийняти замовлення? Ми прийдемо забирати наліпки, а нас вже чекатимуть або козачки, або ополченці».